היפופוטם! השנה 2050 העתיד בשנת 2050 הכניסה בזק לשימוש שירות חדש, ניתוק חסד שמו. עקב ריבוי השיחות לא יכלה חברת הטלפונים לעמוד בלחצים ולכן החליטה לאתר את השיחות המטופשות ביותר ולנתקן. שיחות מטופשות ינותקו מיד, וזוהי דרך פעולת השירות החדש. הלו. שלום. שלום. תגיד, מה ראית אתמול? פריים כנפיים. פריים כנפיים? פריים כנפיים. בזק שלום. The Hebrew announcement will be followed by an English one. בזק שלום. השיחה נעשית טיפשית מדי, חדה לדבר שטויות, או שננתק אתכם לאלתר. זוהי אזהרה ראשונה. מיפ! שמעת? אסור לדבר שטויות. אז בוא נדבר על משהו אחר. על ציד? בסדר, בוא נדבר על ציד. רוצה ללכת לצוד? מה נצוד? קורסאות. לצות קורסאות? אני מעדיף לצות פרות עם כנפיים! הפרה יכולה לשבת בתוך הקורסאה! בזק שלום, The Hebrew announcement will be followed by a Swedish one. זוהי אזהרה שנייה ואחרונה, חדה על שטויות. הונדל וסקן וולדן, הונדל וסקן וולדן, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ראית מה קרה? ניתקו! מה כבר עשיתי? בסך הכל אמרתי פריים כנפיים! הלו? פריים כנפיים? עכשיו בוא ננסה לדבר בסדר. בסדר. אז מה שלומך? בסדר, מה איתך? אה, בסדר. בריא כמו פרה. צודק, צודק. בריא כמו פרש. פרש עם כנפיים. בזק שלום! The Hebrew announcement will be followed by an our one. בזק שלום! מתחכם, אה? בזק אהלן! בן אה! איזה מזל שאמרת פרש ולא פרה.